قولوا عن كتاب الله وربي لن عبالي يقولوا عن كتاب الله انه يثني شبابي واليغار في عتابي انني من انتساب الله وربي لن عبالي همتي مثل الجبال ايومنا اللي جماله وداس من منعها عن كتاب أنه يفني شبابي والجوار يعتابي عند للدين امتسابي نعورا بين القبال الهمتي مثل الجبال أي معنا للجمال للغداسة إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستغفر ونعود بالله من شرور أنفسنا ونسيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا تجد له وليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح للأمة وكشف بإذن الله تعالى الهمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه الأقين ثم أما بعض Svaka zahala pripada Allahu, ala, od njega oprost, uputu i pomoš, molimo. Koga Allah, šanu uputi na pravi put, takav je sretan u životu, na ovom i na budućem svijetu. Ako ga Allah, ala ostavi u zabludi ili odvede u zabludu, takav je nesretnik na oba svijeta i neka sam sebe krivi zbog toga. Poštovana braćo, rekao je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam: "Doba إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة." Dova su dopuzale ili dova su došle, doprle, dospjele bolesti naroda prije vas, al-hasad wal-baghdah. حسد الاليزيست البغضاء مرجع يكاجا بالصليح عليه وسلم هي الحالقه اته هو انه што ساسيتها што هو تو هو انه што بريء ونستو عليه وسلم لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق dien, kaže, ja ne kažem, da je to ono, što sasijeca sa dlake, več je to ono, što sasijeca sa vjeru. Waladhi nafsu Muhammedin biedih, la tadkulu al jannata hatta tukminu, a la tukminu hatta tahabbu, Awala unabbiukum bi shay'in idha fa'altum wa tahabbtum afshu salama baynakum. Pa pa sami salama na kontoga kazo tako mi onoga uči ruci Muhamedova duša ne ćete u dženned svih dok ne budete vjerovali, a ne ćete istinski vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Da li želite da vam ukažem na Nešto što ako budete činili, zavolje ćete se međusobno, pa je kazao, nazivajte selam jednom drugima. Kao što vidite, brać u ovom hadisu, Allahu Allaho poslanik, sallahu alihi vasallam, je upozorio ashaabe na bolesti, na jedne opake bolesti, koje su bile prisutne u narodima prije Prije vremena Allahu poslanika i ashaba bolesti koje su znatno doprinijele da ti narodi umišteni i da ti narodi nastradaju. To su bolesti, zavisti i bolest mržnje. Poslanik s.a.v. je pozorio na nje i kazao je da je to nešto, što narušava čovjeku vjeru. I te bolesti je ukarakterisao, da su kao britki žilet koji sasvijeta čovjeku vjeru. Poslanih je kazao, hier haliqa, la akulu tahli kusharava, lakin tahli kuddin, to je ono što sasvijeta, ne kažem da sasvijeta, mlake, a časa se jeća čovjekovu vjeru. Šta reči danas nakon više od 1400 godina? Šta reči za ovo vrijeme u kojem se mi nalazimo? Koliko su tek danas prisutna ove balast među nama? Kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na ni svoja ashabe? I kazao da su te bolesti do njih doprle. Koliko danas jedni drugima mi zavidimo na blagodatima koje Allah je šanom nekim od nas podario i koliko jedne druge mrzimo. A poslanik s.a.l. je na kraju hadisa dao jedan djelotvorni lijek kako da se izliječimo. Ukazao nam je na nešto što čini i naš iman potpunijim. I ne može se kazati za osobu da je potpunog imana ako ne bude voljela svoga brata u ime Allaha Đalešana. Paslanik sajlom je ukazao šta je to što ako budemo činili za voljet se. Kazao je da je to nazivanje salama jednim drugima. Da nas mi prođemo jedni pored drugi možda malo nekad i zastanemo Prodrmamo ruku brata svoga, spadnu malo grijesi. Al kakav je to selam kojeg mi nazivamo? I da li smo se mi uživili taj selam? Da li smo se mi usresredili? Da li ga doživljavamo istinski sa njegovim punim značenjem? Kad kažeš Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da li ti doista želiš tom svom bratu Allahu milost, spast? Da li mu želiš bereket da ga prati u čitavom njegovom životu. Ili ti njemu nazivaš selam suhoparno, često i bez osmijeha, samo nakon radi reda. Vjerujte mi, braćo, onda kad budemo doživjeli potpuno značenje selama, da će selam doprinijeti da se jedni sa drugima zbližimo, odnosno da se, da se zavolimo.. Tema večerašnjeg predavanja koboda jeste zavist. I ako su islam slučajnjaci kazali da je vino i opojna pića, da su majka, svi društveni pošast i vladaština, slobodno možemo kazati da je zavist njihov drugi roditelj, njihov babo i da je on izvor također svih nevaljaština i pošasti koje se nalaze u društvu, točma to ćemo povoda objasniti. Koliko je zavist pogubna, koliko je to odradna, loša i štetna moralna osobina, sasvim je dovoljno što uzvišen je Allah Đelešanu ljudima Naređuje da od njega traži pomoć, zaštitu, utočište od zla zavidnika onda kada zavidi. Pa nam je kazao u sura Al-Falak, on je šabri hasidin i da hasad. I od zla zavidnika, dakle utječemo se od zla zavidnika onda, onda kada zavidi. Zavis je izvor svakog, svakog zla ka svakoj nevaljaštini, zločinu, nesreći. Koliko je samo nepravde i grije, a učinjeno zbog zavisti. Koliko je samo svađa i sukoba zavist prouzrokovala. Koliko je rodinskih veza prekinuto zbog zavisti. Neposlušnosti roditelju iskazano koliko je časti obezvrijeđena zbog zavisti, krvi proliveno i metka oništeno, tuđi i prava obezvrijeđena i tako dalje. Zavist je doprinjela da Iblis postane prokletnik i da bude šetan koji će zavoditi ljude. Izvela ga iz dženeta, izvela ga iz okrida Allahove milosti. Zbog zavisti bratje digo ruk na svog rođenog brata. Qatlū 'alayhi nabba ibni ādama bil haqq. Idqarraba qurbanan fa tuqabbala min aḥadihim wa lam tuqabbal min al-ākhar. Qāla laqtulannak. Kaže Allah dželle šaanu Kur'an priču o događajima koji se zbili između dvojice Ademovih sinova nako kako se desva belak iz قربا قربانا فتقبل من احد اما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك kada su nije dvojica kurban žrtvu primjeli pa žrtva od jednog godnji bila primljena a od drugog odbijena pa ju kazo sigurno dojsta da ubiti pa odgovorio brat njegov inma yataqabbalu allah min almuttaqin Allah doista prima, samo do koji su mu teke. A ko su mu teke? Šta je takva? Kazali smo, takva je da čovjek uspostavi između sebe i Allahove kazne i sržbe zaštitu, pregradu, tako što će činiti ono što me Allah Žešanu naredio, a kloniti se onoga što me Allah Đalešanu zabranio. I takva osoba je Mutekeja. I Allah Đalešanu neće primiti od onoga ko nije Mutekeja. Prim će dobro djelo od onoga komu to djelo iskreno učini. Kad bude u skladu sa šarijatom. وإن تسلقك لك أن تقتلني ما أنا بباسة يدية لك أن أقتلك إني خاف الله رب العالمين فأمي برات تقول إذا تتحركت من أجل إلى أن أجلت من أجل أجلت من أجلتك أجلتك أجلتك الله وعلى الله أجلتك إني أريد أن تبع بإثمي وإثمك وأن تكون من أصحابي النار وذلك جزاء الظالمين أجلتك da ti sa svojim djelom poneseš i moje i svoje grijehe i da zbog toga postaneš stanovnik vatri a to je nagrada za one koji zulum čine ta pa tawat lahu nafsuh qatla akheehi faqatala fa asbaha min al khasirin pagnagwa dusha navelaga da, da ubije brata svoga pa ga je baga i na taj način postao od onih koji su izgubljeni. Braćo moja draga, bilo je to zbog zavisti. Brat je digao ruku na rođenog brata svoga, na osobu koja mu je bila najbliža u srostvu, na osobu prema kojoj je bio dužan da se uvijek lijepo obhodi, da joj privređuje sve najljepše stvari, da joj želi više nego sebi dobro, da joj bude uvijek na usluzi. Međutim, zavist je navjela ga da ubije vrata svoga, pa je ubio i postao jedan od onih koji su izgubljeni. Izbog toga postao je vođa svih ubica do sudnijeg dana. Kaže Allah, poslanik sa Salama, koji god, koji god sa život bespravno oduzme sin Ademov će u imati udjela, jer je on bio prvi koji je učinio ubijstvo. Adist je vjerodosven, gdježe ga, dvojca imama, Lajinsa, Smila, Buhari i Moslema. I zbog toga su neki učenjaci kazali da je zavist bio prvi igrije koji je učinjen na nebesima i prvi igrije koji je učinjen na zemlji. Što stiče ovaj, zavisti koja je učinjena na nebesma pa zar nije i bliz, bio zavidan Adamu, a što se tiče zavisti koja je učinjena na zemlji, to je onda ova zavist, zavist koju je imao Kabil prema svome bratu Habila. Koliko je braćo uglednih ljudi i imanu dosljednjih ljudi Ljudi koji se pridržavaju vjere sa zavišću, iskušanom. Pa je zavist učinila da počine zlo. Pa je zavist zaprljala njihov autoritet, njihov iman. Zbog zavisti su isti ti ljudi učinili grije prema Allahu Đalešanu, prešli njegove granice zbog zavisti su učeni i zunom ljudima Slučaj se desilo i sa Josifom, bratom nasfram Josifa i njegovog brata a nisu li oni upravo ugledni ljudi koji potiču iz uglednih i poštovani porodica Paste za nisu Josifa braća bili sinovi Plemenito koji je bio sin plemenitog u junnu Plementov. Nisu li bili sinovi Jakuba, Ale i Selam, je bio sin iz Haka Ale i Selam, a izha Sin i Neka na sve njih navenji Mir iz pas i na naše posaninika Mohameda Salahu Šta se desilo zavi se umješala u njihov životu. Izz kalu la Jusufu v'ahu v'ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun. Inna ba'na la fi dalali mubin. Izz kalu la Jusufu v'ahu v'ahabbu ila abina. Kasi oni kazali Jusufu i njegovu bratzu, drži od nas, od nas, od nas, čitava Doista, naš babu, odšto grieši, uqtulu Jusufa. او اترحوه أرضاً يخلو لكم واجهوا وتكونوا من بعده قوماً صالحين. فهو قال لي وبيت يوسفا. إلغا وكاكا قوس بريدي وستويتت. نتا هناك ان تسليت سباشيك بابي أوكرينة. فرما وما هناك ان تقلع جتبوستك. قال قائل منهم لا تبتلو يوسفا. Pa je jedan od njih rekao, ako želite baš nešto da učinite, tako je, sa Jusufom, nemojete ga ubijat, već ga ubacite u dno bunara, pravići će ga kakva karavana. Tako je, na taj način ćete se riješiti koga svoga rođenog brata ugledi ljudi. Potomci, uglednih ljudi, gledajte šta je zavisto radila braćom. Navela ih je da prekrše Allahve granice. Navela ih je da na sebe izazovu Allaho srđbu i gnjevu. Navela ih je da prekinu rodbinsku vezu. Navela ih je da iskažu neposlušno svojome ocu. Pazite, i da zagorčaju život svome oču, nije li od silne tuge i plaća oslijepio? Koliko je godina prošlo bez Jusufa? A zbog čega je to bilo? Zbog zavisti. Zavisti braćo koja razara i naše društvo, koja je i tekako prisutna među nama. Kako je pokazatelja štetnosti zavisti i njeni loših posljedica? Siguran sam nakon ova dva primjera da vam je sasvim jasno šta je zavist i kakve posljedice ona nanosi. Međutim, kazat ću onako uzgred da se sa zavišću izaziva sržba gospodara svih svjetova. Kako? Zavidnik Kada zavidi, on želi, on, dakle, nije zadovoljna sa Allahom odredbom koje je Allah Đalešanu odredio na zemlji. Zavis, šta je zavist? Zavist je želja da nestane određena blagodat koja je darovana drugom. Ili ako hoćeš, kaži, zavist je osjećaj bola zbog blagodati koje je Allah Đelešanu ukazao nekome, a ne tebi. Sa željom da ta blagodat nestane. To je zavist. Kada zavidiš bratu na nečemu što mu je Allah Đelešanu podario i težiš da ta blagodat nestane od njega. Pazite, zavidni kada zavidi, on kao da je nezadovoljan sa Allahom odredbom sa Allahovim određenjem kojeg je odredio na zemlji. Kao da zavidnik želi da kaže Allah je nepravedan u podjeli. Zbog čega je toj i toj osobi dao to, a meni nije. Allah je neuzubila, nepravdu učinio. To iskazuje zavidnik, pa makar ove riječi nikad i ne rekao. Zavis je to. I zamislite, Kada jedan sičušni Allahov rob bude nezadovoljen sa Allahom odredom koji je odredio na zemlji, pa zavidi na blagodati i želi da ta blagodat od njegovog brata nestani. Nema sumnje da je to djelo s, s kojim rob izaziva srđbu Allaha gospodara svih svetova. Zatim, zbog zavisti svaki zavidnik osjeća nelagodu i uznemirenost u svojoj, u svojoj duši. Zbog zavisti svaki čovjek e, gubi svoj stepen koji uživa u društvu. Zbog zavisti ljudi ga osuđuju, ljudi bježe od njega i izaziva prijateljstvo i mržnju ljudi. Zbog zavisti ljudi ostaju bez beregeta u blagodatima koje im, koje im je Allah Želešanu već podario. Zavist je, braćo, izvar svih zala i svih nevaljarština. Evo, čuli ste ova dva primera o Kabilu i Habilu i o Jusufu i njegovoj braći. Možemo izvući pouke. Iz prvog primera, šta se desilo? Zbog zavisti je počinjeno ubijstvo ko bespravno ubije jednu osobu kao da je sve ljude pobio, Ako ko jedan život kao da je spasio život svim ljudima. Pogledajte drugi primjer. Zbog zavisti jesu li gibet ili Jusufa njegov brata? A gibet jedan od velikih harama. Zbog zavisti jesu li iskazali neposlušnost Allahu u gospodarstvu i svjetova? Jesu. Zbog zavisti jesu li preklili rodbinjsku vezu? Jesu. Zbog zavisti Jesu li Iskazan neposlušao svog oca, Jesu mnogo mnogo zala. Slovo nam možemo kazati da je zavist izvor izvor mnogih nevadašina. A kaže poslanik sa Salame, eh govoreći o štetnosti zavisti, kaže da zavist jede dobra djela, kao što vatra jede drva. Dakle, slikovit primjer o štetnosti, o štetnosti zavisti. Koliko je zavist braćo štetna e, možemo spoznati iz načina e, na koji se spominju dobri ljudi u Koranu, u sunatu Allahu, u poslanike sajusolema. Allah u njegov poslanik, na mnogo mjesta hvale one čeja su prsa čista od zavisti, od e, bolesti, koja razaraju ljudsko srce od mržnje, od pohlepe, od zavisti, od gibeta. Na mnogo mjesta hvalim. Allah Želešanu je u Kur'anu spomenu ensarje. spomenu je upravo zbog čistoče njihovih srca. Pa je kazal, veladine tebe vodaroval imen, bli jedu mautu. Ažada želešanu ensarjama usšže a, en a, a on ima koji su odavrali dakle svoj novidom, misli se na medinu i dali prednost imanu. Još prijei, kaže oni vale, onei koim se doseljavaju, I u svojim, kaže, prsima ne osjećaju nikakvu tegobu zbog onoga što im se dalo. Dakle, Ensarije, Alajšanu govori Ensarijama i njihovom odnosu prema muhađirima. Muhađiri su ti koji su dali prednosti manu i odabrali svoj novi dom za življenje, Medinu. Prije koga, prije Ensarija, kaže Alajšanu da Ensarije vole one koji se doseljavaju i da u svojim grudima ne osjećaju nikakvu tegobu zbog onoga što je dato muhađirima. A šta im je dato? Nisu li muhađiri prvi koji su primili vjeru? Nije li to prednost? Nije li to blagodat? Nisu li muhađiri bili prvi koji su dali žrtvu na Allahom putu? Nisu li muhađiri oni iz čijeg je roda Allahov poslanih sallallahu alaihi wa to je velika blagodat. I nije li poslanih sallalame iz njihovog grada. Međutim, zbog svi ti blagodati, jesu uistinu velike blagodati. Ensari ne osjećaju nikakvu tegobu zbog toga što im je već dato od blagodatih. Allah džele šanu i hvali ovomayetu. I šta kaže u nastavku? O ju siruna ala enfusi walau ka bihim khasaasa Kaže Allah džele šanu nastavku ovog istog ayeta, kaže i nema više vole nego sami sebi. Dakle njima daju prednost mu'adžrima ansarije iako su sami u potrebi. Iako i sami ima njima potrebno. Ako ko se, kaže Allah Ješanu, uščuva pohlepe i lakomislenosti, takav će biti, takav će sigurno, dakle, uspjeti. Ovo je bio primjer kako Allah Jelešanu uhvali one koji su čistio zavisti. I to je sigurno dovoljan dokaz oštetnosti štetnosti zavisti. Jer Allah Ješanu pohvalio one koji su suprotni od osobina osobina koje ima zaradnik. Isto tako Allah dželelalahune pohvalio İbrahima aleyhisselam upravo zbog čistoće njegovog srca. Pa je kazao: "Wa inne min shiyatihi la Ibrahim Kaže, vjere, i jaa rabbahu bi qalbin salim." Pa je ajste vera kao on bio je Ibrahim koji je svome gospodaru čista srca došao. Hvala Ibrahima, zbog čega? Zbog čistoće njegovog srca koje, koje, koje je imao. Zavist je štetna, sigurno. A Allah Đalešanu, Kur'anu, govori da će biti spašen onaj ko čista srca. Allahu Đalešanu, na sudnjem danu. يوم لا ينفع المال ولا البنون الا من اتى الله بقلب سليم فجلا جشانه ندان تاكلي مثليس سوديدا ندان كدان ايمهه تخنسينا من هذه شبتي لود ما تكرستي بس samo ono kad čovjek dođe Allahu kad se vrati Allahu susretni sa Allahom sa čistim sa čistim srcem انس بن مالك يروي ان ده الى الله باستانك صلى الله tri puta za redom spomenuo jednu osobu koja će biti stanovnik stanovnik dženeta. Kao zove pojaviće se osoba stanovnik je dženeta. Tri puta se desilo da je jedna ta ista osoba došla na vrata da su ja sva ugledali. Abdullah ibn Amr ibn, ibn Las se zapitao koje su to osobine koje su to osobine zbog kojih je ova osoba sanovnih dženata. Pa je prišao toj osobi i kazao deslom se nešto sa mojim babom da li ja mogu kod tebe da, da noćim tri noći. Pa mu je ovaj dozvolio. I tri noći i tri dana je pratio njegova djela. Koja su to djela koja on čini zbog kojih je zaslužio dženati. Zbog kojih mu je običa, obećan dženati. Nakon trećeg dana uvjerio se da ova osoba nema, ništa što ona nema pri sebi. Sve što ona čini, čini i Abdullah i Nama ribna Na Naposljedku joj je prišao toj osobi i kazao nije meni ništa bilo sa babom. Tako i tako se desilo. Ja sam želio da vidim, da vidim. Koja što tvoje djelo zbog zbog koji si, si obrađovan dženatom pa me ona ovaj odgovorio ne znam koje je to djelo evo natal sam tatin si me video ništa nisam drugačiji kada je ona ovaj krenu krenu da gleda da izađe da ga napusti ona ovaj se dosjetio dođo dođi možda evo Kaže, ja još nikad nisam zanočio, a da nisam svima halalio i da nikad nisam bio zavidan prema nekome zbog, blago, zbog blagodati koju mi Allah Žešanu podario. Pa je Abdullah kazao, to je ta osobina, to je ono zbog čega si dobio, zaslužio dženet, to je ono što nije lahko postići. Također, prenosi se od Enes i Malka radijallahu ta'ala anhu da je rekao, rekao mi Allahu poslanik salallahu alihi wasallam Sinčiću moj ako si u mogućnosti da osvaneš i da omrkneš a da u svom srcu nemaš ništa protiv jednog muslimana učini to. I nakon toga je kazao Sinčiću moj, to je moj sunnet, ako oživi moj sunet taj me voli, a onaj koji mene voli bit će sa mnom u dženetu. Dakle, čistoća od zavisti je sunat Allahov poslanike sasaleme. I ne može biti sljedbenik Allahov poslanike sasaleme kod koga zavis preulodava, kod koga je zavis prisutna. Sljedbenik Allahov poslanike sasaleme se mora čisto zavisti. I njegovo srce mora biti čisto I to je nešto što je unutar nas. To je ono što ne vidimo. To je ono s čime se ne možemo pohvaliti. Najčešće se hvalimo, bračo, sa formalnostima u vjeri. I najviše se dićimo sa njima. Našim izgledom. Našim nekim spoljašnim dijelima. A kad je u pitanju ono što se nalazi u našem srcu, Tu smo nula. Tu smo igrači na čijim su dresovima same nule. A to je suština i bitove vjeri. Što sviče vrsta zavisti postoje dvije vrste zavisti. Prva je prava zavist. Zavist kada osoba želi da nestane blagodat koja je podarena drugoj osobi. Kakav je propis ove zavisti? Kakav je njen stav, st status u islamu? Jel dozvoljena li je zabranjena? Haram. Harami po ajetima Kur'ana, hadisma i sunneta i, i po iđma u koncernisu islamske ulemne. Allah žel šanu kazao ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله جلاله شانو ان drugima مشкарцима pripada onoliko koliko su Zaslužili a i ženama pripada onoliko koliko su one zaslužile. Već kaže, Allah je Allah mi fadlihi, molite Allah je da vam podari i svog objeda. Druga vrsta zavist je e, značenska zavist ili takozvana vrta. To je zavist kada želiš da da postigneš blagodat koju posjeduje druga osoba. Bez išelje da ta blago da nestane od nje. Kakav je propis ove, ove zavisti? Dozvoljeno je zavtom meku mala đelšanu dao znanje da on Dobro, kakav je propis inače dozvoljeno. ove ripte? Dozvoljeno. U slučaju. Propis ove zavisti se veže za ono što želimo. Može sedesti da neko želi da da iskazuje Allahu dželle šane neposlušnost kao što i drugi iskazuje. Onda to nije dozvoljeno. Onda je to zabranjeno. A ako želiš da postigneš nešto što je u ostavi dozvoljeno, a što posjeduje što posjeduje druga osoba, to je kakav je propis toga To je muba isto dozvoljeno. A ako želiš da imaš ono što mi rob iskazuje poslušno stalahu džalashanu i njemu robuje je sati da, da on ono ostane bez te blagodati. E to je onda nešto što što je preporučljivo, nešto što je mustahab i to je nešto što ukazuje na zdrave ambicije. Kod, kod, kod osobe. I zbog toga je Allah Đelešanu kazao ovaj, u Kur'anu A neka se u tome natječu oni koji žele da se u dobru natječu. I u tom smislu je Allah u poslanik sve sve sveme kao što je kazao brat. Ovaj, kazao, zavis biva u dvije stvari. Čovjeku kome Allah darovao ovaj imetak pa ga on troši za istinu i čovjeku kome Allah dao mudrost pa on po njoj sudi i druge njome podučavao. drugoj je predaj, čovjek u kojem je Allah Quranom, pa on nad njim dije i noću i danju, i čovjek u kojem je Allah Žešanu darovao i meter, pa ga on udjeljuje i noću i danju. Dakle, zavist, koja je mustahab, kada čovjek želi da, da, da ima odlike koje posjeduje druga osoba, bez da te odlike od njega išćeznu. Ako želiš, Da ima, da da budeš onaki kao, ka, kao osoba koja iskazuje na poslušnost Allah u Želešanu, nema sumnje da je to ono što je zabranjeno. Koji su razlozi, razlozi pojave zavisti? Prije svega to je mržnja prema ljudima. Zatim osoba ne može da podnese recimo da drugi ljudi prednjače da se odlikuju nad njom, pa zbog toga zavidi. I to je razlog pojave zavisti. Zatim, samodopadljivost, oholost, pa zbog toga osoba omalovažava druge osobe i želi da sve blagodati nestanu od nje. Bolest ljuske duše, pa osoba voli, voli da, da se zlo dovodi drugome, da od nje nestanu blagodati koje je Allah, šan njoj podaraju, itd. Dobro, Kako se izliječiti od zavisti? Šta vi mislite? Kako bismo pomogli osobi da se izliječi od zavisti? Ako je neko od nas, recimo izkušan sa zavišću, kako da se liječimo? Nazivati seba. Ha? Nazivati seba. Dobro. Na Sada ti da je to Allah odrezno. Dobro dijelima. Dobrim dijelima. Da li? to Kako? Kako će uništiti? Da pa, da kažem, da da to da. A. Da... Možemo spojiti ovo što ste kazali u jednoj rečenci. Da je to povratak Allahu džellešaanu i doslednost njegove vjeri. Jer osoba koja se iskreno vrati Allahom, može li biti vjernik koji nije zadovoljan sa Allahom odredbom? Ne, ne može. To je jedan od šartova imana da čovjek biva zadovoljan sa Allahom odredženima. I čovjek ako se iskreno vrati Allahom odredbom i pokaje, bude dosljedan njegove vjeri, nema sumnje da će biti zadovoljan sa, sa Allahu odredom i da nije će biti nezadovoljan sa onim što je Allah i šanu uh, podijelio uh, na ovom dunjalku. Neko me je dao, neko me je uskratio, neko ga je iskušao, neko me će dati. Ne može se desiti da vjernik ne želi svome bratu isto kao što sebi želi. Da želiš bratu isto ako što sebi želiš, to je jedan od uvjeta potpunosti čovjekovog imana. A čovjekovog imam bude potpun jedan od uvjeta isto da želiš drugome isto ako što sebi želiš. Ne može se desiti da musliman želi da određena blagodat nestane od njegovog brata. Ne, ne, nikada. Musliman može samo želiti i uživati u tom Ala Hvala Bogu pa moj brat ima. Hvala Bogu pa Allah Đelešanu dao mom bratu da ima, da uživa u toj blagodati. I može i on želiti da, da, da postigne ono što njegov brat želi, ali nikada, nikada da ta blagodat bude uskraćena u njegovu obrata. To je pravi vjernik. Zatim, to je prvi lijek. Drugi lijek možemo kazati da je to čisti razum. Da čovjek razmišlja o štetnosti i posljedicama koje zavis donosili. Pazite, zavist nikada nikome nije donijela neko dobro. Naprotiv, samo mu je donijela štetu i ružne posljedce. Poledajte, ubijstvo, da poslušno srotelju, prekidanje rodmijske veze. Gibet, nemivet, sami izvor svih zala zavist. As a istrani, kazao, da teraj, sa druge strane, šta je Allah dželešanu kazao: "Vas Allah od milosti, od Allaha dželešanu tražite iz njegovog obilja. Vo ila sa'alaka aybadi anni fa inni qarib, ugibudavet ed-da'i idha Ako te tvoj robovi za mene upita i Allah dželešanu, "Trači ja sam blizu", odaziva se, molbi, molte la kadav samali. Allah dželešanu sestidi daruke ko rob Podigne njemu, vrati prazne, da njegovoj dobi ne udovolje. I zbog čega da nastojimo da jednim drugima uskratimo određene blagodati, kad ću Allah verizit se obilato kune. Kaže poslanik salallahu alijih vseleme, kada bi se svi ljudi i svi džini sakupili u jednoj dolini, svi ljudi i svi džini, nijedan nije izostao, I kada bi svaki od njih tražio od Allaha Đelešanu za neku svoju potrebu, za nešto što on želi. I kada bi Allaha Đelešanu svakome i od ljudi i od džina udovolio njegovom htjenju. Kaže poslanik Sad Saleme, to ne bi umanjilo alave blagodati, Allahve riznice, nego kao igla koja, kako ona umanji more, Ili okeane kada se umoči, obična igla kada se umoči u more ili u okeane, pa koliko ona umanji tu vodu, tu, tu količinu ogromnu. I zbog čega da zavidimo jednim drugima? Zbog čega da se poistovjećujemo sa ljudima koje je zavist da, navela da počine veliki grije. Kad su Allah, vrednice, pune. Zbog toga, braćo, pratimo sa Allahu Đalešanu, od pa Allaha Đalešanu tražimo. Ili će nam odmah udovoljiti, ili će nam odgoditi našu molbu, ili će je ostaviti na sudnijem danu kad nam bude najpotrebnije da se pojavi naša dova koju smo molili Allaha Đalešanu u vidu dobrog djela pa da nam bude na vagi naši dobrih djela. Zbog čega da zavidimo jednim drugima kad Allah Đelešanu se spušta na Dunjališko nebo u zadnjoj trećini noći i traži imalko da ga moli da mu njegove molbi udovolji. Zbog čega da svoj ugled i svoj autoritet narušavamo sa tom ružnom i štetnom osobinom. To je bio lijek od zavisti. Međutim, Ako posjedujemo blagodati i znamo da nam neko zavdje na toj blagodati, kako ćemo se zaštititi sa tom blagodati? Šta vi mislite, vraćak? Dovom. Dova je abstraktna. Dovom, šta želiš sa dovom? Da tražimo da laželeš onu zaštu, jel? Da. Kako je još? Sužavno je Uključite se. Ha? No, ali ta ni več je nizih, nima suda, koje suče. Prvo što je brat kazao, s atraženim zašto da Allah i jer to je naredba. Atražimo zašto da Allah i Jeršanu od zla zavidnika, kada zavidnika. Zatim, sa bogobojaznošću i doslednošću Allahove vjeri. Kaže Allah i Jeršanu, bo menjeta fi Allah i Ako se bude bojao Allaha, Allah će mu izlaz način. Jel tako? Izlaz iz svake situacije. Zatim, sa dosjednošću Allahuva vjeri, ko bude čuvao Allahuva vjeru, Allah Đelešanu će njega čuvati. Od svih zala. To je savjet kojeg je poslanik S.A. dao jednu masabu. Kazao mu ihfadillahi ahfadka. <coughs> ihfadillahi teđidhu Kaže, pazi na Allaha Allah će paziti na tebe, čuvat će te, daći ti zaštitu. Pazi na allah i će ga naći dakle kad ti bude potrebno. Odnosno, pazi na Allah-u i vjeru, budi, budi prisutan i priseban u svem onome što Allah Žešanu traži od tebe na ovom svijetu. Allah Žešanu će te zaštititi i sačuvati. Zatim, sa iskrenim oslovacem na Allaha Allah Žešanu. Zbog čega ovo kažem? Zbog toga što Ma ko toka alallahi fa huwa hasbu ona ko sebede oslonio na Allaha jalal shanu Allah jalal shanu biti dovolja u svakoj situaciji zatim sa sabrrom da čovjek po na svim neprijatnostima to je nešto što će učiniti da te Allah jalal pomogne i da te dadne izlaz zatim sa iskrenom željom i težnjom za onim što je kod Allaha Đelešanu. Ispomen ću zadnju stvar i sa njom ću završiti vruće. Zadnja stvar je možda najteža. I malo je ljudi koji su spremni da se na ovaj način štite od zla zavidnika kada zavidi. Zadnja stvar je da ono onome ko nama zavidi da mu iskazujemo dobročinstvo. Zamisli, on sa zavišću, bi želi zlo, a ti na njegovo zlo uzvraćaš lijepim, dobrim dobročinstvom. Ovo je moja oporuka, da ovako se štitimo od zavisti, od zala. Ovo je oporuka Allaha Ćalešanu, gospodara svih svjetova. Kaže Allah Ćalešanu, ne stavljaj hasratu, ne stavljaj إثابة بلتي هي أحسن الفاخذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليم حميم وما لقاها إلا الذين صبر وما لقاها إلا ذو قلب عظيم كاجي dobro i zlo nisu isto a žalošanu na zlo dobrym I kaže u sljedećem majetu, Allah Đalešanuhu, kaže, a to to mogu postići samo oni koji su strpljivi, to mogu postići samo oni koji kojima je ovaj, dat veliki udio u sreći, koji su vrlo srećni. Ja molim Allah Đelešanuhu da nas sačuva od zla, zavisti, molim Allah Đelešanuhu, da nam oprosti naše grijehe molim ga subhana huva taala da nas poduči ono što ne znamo i molim allaha džale da nas pomogne u radu pomaganje njegove vjere akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum fastagfiruhu inne huve